Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa siyaati a'malina مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ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 يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومجت علاه ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الامور محدثاتها فان كل محدثه في دين الله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الدين kaum المسلمين رحماني و الله الحمد لله Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan pagi hari ini Kita Dipertemukan Di tempat yang paling mulia Di salah satu rumah Dari rumah-rumahnya Allah Dalam Kegiatan Talabul ilmi. Mudah-mudahan Kegiatan ini menjadi wasilah Datangnya berbagai macam kebaikan dan keberkahan Untuk kita semua Dan dimudahkannya kita Dalam jalan menuju ke surganya Allah SWT Ada pun Tema kajian kita kali ini adalah tentang hujatan dan tudingan serta kedustaan yang diarahkan kepada khususnya Al-Sheikh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahab al Najdi Al-Tamimi rahimahullah dan dakwahnya Serta kepada Salafiyun secara umum Sebelum kita mengurai hal ini lebih jauh penting untuk kita ketahui bahwa sudah menjadi sunnatullah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas hamba-hambanya yang saleh hamba-hamba pilihannya Bahwa mereka akan ditimpa ujian, ditimpa cobaan, sesuai dengan kadar keimanannya. Yang dengan itu akan nampak jelas siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini melalui firman-Nya Alif lam mim ahasibannasu ayutraku ay yaqulu amanna wa la yuftanun wa laqad min qablihim falya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannalkadzibin Alif lam mim Apakah semua manusia itu mengira bahwa mereka Akan dibiarkan begitu saja Tidak ditimpa cobaan dan ujian setelah mereka mengatakan kami beriman Padahal sesungguhnya kami kata Allah Telah menimpakan ujian dan cobaan kepada orang-orang sebelum mereka Sehingga dengan itu Akan nampak jelas Diketahui Siapa yang jujur dalam hal keimanannya Dan siapa yang tidak Di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jal Yang paling berat ujian dan cobaannya Adalah para anbiya Thummal amthalu fal amthal Para nabi Kemudian orang-orang yang paling utama setelahnya Kemudian yang setelahnya dan seterusnya sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ikwanu fid kaum muslimin rahimakumullah. Siapapun yang menelaah dan mengetahui serta mempelajari perjalanan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dakwahnya pasti dia akan mendapati, dia akan mengetahui bahwa Nabi SAW begitu berat cobaannya. Nabi SAW begitu besar ujian yang diterimanya. Beliau dikatakan pendusta, beliau dikatakan sahir, tukang sihir. Beliau dikatakan gila, beliau dilempari kotoran-kotoran binatang. Hingga akhirnya beliau diusir dari kota Makkah. Apa yang beliau alami sesungguhnya Tidak jauh berbeda Dengan apa yang sudah dialami oleh para nabi-nabi sebelumnya Yang didustakan oleh kaumnya Ikhalu fiddin kaum muslimin Rahimakumullah Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi Al-Tamimi Rahimahullah Adalah salah satu dari sekian Para ulama Para duat Yang ikhlas Yang mendapatkan ujian Mendapatkan cobaan Dalam perjalanan hidupnya Dan dakwahnya Akan tetapi Beliau tetap bersabar Beliau tetap menampakkan keikhlasan Beliau yakin Bahawa hasil akhirnya Pasti berpihak kepada kebenaran Dan orang-orang yang membawa kebenaran Allah Azza wa Jalla berfirman Wa qul ja'al haq Wa zahaqal batil Innal batila kana zahuqa Katakanlah Sesungguhnya kebenaran itu sudah datang Dan ketika kebenaran itu datang Niscaya kebatilan akan tersingkirkan Akan hancur Dan sesungguhnya kebatilan itu Pasti akan hancur Sementara Musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, orang-orang yang tidak senang dengan dakwahnya beliau, dari kalangan Sufiyun, Kuburiun, Rafi'i, Syiah, Maturidi, dan kelompok-kelompok lainnya terus mengumbar, menyebarkan berbagai macam kedustaan, berbagai macam kebohongan atas nama As-Syeikh As Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi Dan dakwahnya. Tetapi bi Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala As-Syeikh As Muhammad bin Abdul Wahab Dengan sempurna Menyebarkan dakwahnya Hingga dakwah tauhid itu Benar-benar tertanam Di seluruh penjuru Jaziratul Arab semua ini karena ketabahan beliau, karena kesabaran beliau, karena keikhlasan beliau dan tentunya atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ikwan din kaum muslimin rahimakumullah. Adapun julukan Wahabi yang disematkan kepada orang-orang yang mengikuti dakwahnya Asyik Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi Sesungguhnya ini Adalah bagian dari mata rantai Kebusukan, kedustaan dan kebohongan Yang terus diumbar Dan disebarkan oleh musuh-musuh dakwah beliau Jika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki hidayah dalam diri seseorang maka tidak akan ada yang bisa menghentikannya. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada yang mampu untuk menyesatkannya. Bagaimanapun makar yang dibuat oleh musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamim rahimahullahu taala tetaplah makar Allah jauh lebih hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkan makar Allah. Dulu Raja Heraklus pernah bertanya kepada Abu Sufyan, apakah ada di antara orang-orang yang sudah menerima dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar karena tidak senang dengan dakwahnya. Abu Sufyan menjawab tidak ada. Lalu kemudian Raja Heraclius mengatakan demikianlah apabila keimanan itu sudah benar-benar masuk dan menghujam di dalam dada. Ada salah seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk Islam, al-Tufail bin Amr ad dawusi radhiyallahu taalaan pada saat itu beliau berkeinginan kuat untuk datang ke kota Makkah. Orang-orang kafir kemudian menyebarkan kedustaan-kedustaan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir berpesan kepadanya agar jangan sampai engkau mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Muhammad itu penipu, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu begini begitu dan seterusnya, hingga akhirnya Abu Fahir bin Amr ad-Dausi menutup kedua telinganya dengan kapas. Tujuannya agar tidak mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah ke kota Mekah. Ketika sampai di kota Mekah, beliau melihat sosok Nabi Alaihi Ssalam, timbul keinginan dalam hatinya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya kapas yang dipakai untuk menutupi kedua telinganya itu dibuka, dan akhirnya dia pun menyatakan. Diri untuk masuk ke dalam Islam Mengikuti dakwah Nabi Alayhi salatu wassalam Oleh karena itu Ikhwanul fiddin kaum muslimin Rahimahkumullah Kita tidak perlu khawatir Kita tidak perlu takut Dengan julukan-julukan wahabi Salafi Tidak perlu takut Karena sesungguhnya itu hanyalah propaganda Dari orang-orang yang tidak senang Terhadap dakwah tauhid Terhadap dakwah sunnah. Tidak perlu takut. Dulu Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau dituduh sebagai seorang rafidhi. Berkemahaman syiah. Imam Ash-Syafi'i. Tapi beliau menghadapi tuduhan ini dengan santai. Tidak menjadi Masalah. Imam ash syafii rahimahullahu taala mengatakan sebagai jawabannya, "In kana ar ali Muhammadin falyashhad ath-thaqalani inni rafidhi." Kalau seandainya sebutan rafidhi itu ditujukan kepada orang-orang yang menampakkan rasa cinta kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya ath-thaqalan jin dan manusia menyaksikan semuanya sesungguhnya aku adalah seorang rafi'i al-imam al-syekh mula imran dulu ia dikenal sebagai seorang syiah tapi kemudian bertaubat dan menjadi ahlus sunnah wal jamaah Beliau mengatakan Kalau seandainya setiap orang Yang mengikuti dakwah tauhid, Menjalankan sunnah Itu dikatakan sebagai wahabi Maka sesungguhnya Aku bersaksi bahwa saat ini Aku seorang wahabi Beliau berkata In kana tabi'u ahmada mutawahiban Fa'ana al-muqirbi anni wahabi kalau seandainya setiap orang yang mengikuti, setiap orang yang ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam itu dikatakan sebagai Wahabi, maka sesungguhnya aku nyatakan bahwa aku seorang Wahabi. Anfi syariah <todosoria> anil ilah fa leisali, Rabbun siwal mutafarrid al Wahab. Aku menapikan adanya syarikat di sisi Allah. Tidak ada bagiku Rab selain Yang Maha Esa. Al-Wahhab, Zat Yang Maha Pemberi. Ikhwan Fiddin, Kau muslimin, Rahimakumullah, Di antara tujuhan-tujuhan, Dan hujatan yang diarahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada Wahabi Salafi adalah yang pertama bahwa mereka orang-orang yang merendahkan kedudukan Nabi alaihi salatu mereka adalah orang-orang yang mendiskreditkan Nabi A.S. Mereka adalah orang-orang yang Merendahkan kredibilitas Nabi A.S. Sejauh mana tuduhan Hujatan Ini Dari sisi kebenarannya maka kita akan dengarkan beberapa pernyataan dari Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah di antaranya ketika beliau menjelaskan tentang arti dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kata beliau wa ma'na syahadah anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fi ma amara وَتَسْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرًا وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرًا وَأَلَّا يُعْبَدُ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعًا Arti dari kata syahadat Muhammad Rasulullah adalah mentaatinya dalam setiap perkara yang telah diperintahkannya. Diperintahkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Membenarkan Semua berita Yang telah disampaikannya Serta menjauhi Segala hal yang telah Dibenci dan dilarangnya Dan Allah azza wa jall Tidak diibadahi kecuali dengan Apa yang telah disyariatkannya Al Asyik Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau menjelaskan ketika menerangkan tentang kehususan-kehususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam kata beliau fa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidush shufaa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidush shufaa tuannya Para pemberi syafaat, orang-orang yang membenci dakwah tauhid, membenci dakwah sunnah, mereka mengatakan bahawa salafi wahabi tidak percaya kepada syafaat. Mereka tidak menetapkan adanya syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini adalah sebuah kedustaan. Salafi Wahabi yang mengikuti dakwah tauhid seperti yang telah digagaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyatakan bahawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidus syufa'a tokohnya tuannya para pemberi syafaat Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan tegas mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidus syufa'a was sahiibul maqamil mahbud. beliau pemilik maqamul mahmud Adam faman dunahu tahta liwa'ihi Nabi Adam dan yang lainnya itu di bawah benderanya Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala juga mengatakan dalam kumpulan karya-karya atau kitab-kitab yang telah beliau tulis tentang Nabi Alihissalam, kalahuwa akre bolkhalaiq manzilatan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah Azza Wajalla. Syaidul Mursalin, beliau adalah tuannya para Rasul seluruhnya. Ketika beliau menceritakan tentang sebab turunnya surat Al-Masad atau Tabbat Tiada dan seterusnya, As Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan maafi Hamin Fawwaw ilir Rasul di dalam surat ini terdapat keutamaan keutamaan Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam waqauluh al-haq al la yaqdir ghairu yaquluhu. Ucapan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan yang hak, yang benar, yang selainnya tidak mampu untuk mengucapkannya. Subhanallah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengangkat, memuliakan, mengagungkan Nabi alaihi sallatu wasallam tidak seperti apa yang dituduhkan Salafi Wahabi adalah orang-orang yang begitu besar rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab, ketika menafsirkan surat An Nur, wa intutihiu tahdhu, jika kalian mentaatinya, Yakni mentaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Kata Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab, al-amru bi taatih subhanahu wa taala, wa ta'ati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam Dalam ayat ini ada perintah untuk taat kepada Allah Dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Wa annal huda fi taatihi Dan bahwasannya petunjuk itu ada dalam ketaatan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ketika menafsirkan surat Al-Hujurat, Al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi al tamimi rahimahullahu taala kembali menegaskan la budda minal adab ma sallallahu alaihi wa ala wasallam wa ta'dhim Surat ini menunjukkan tentang Keharusan menampakan adab Di hadapan Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam Dan mengagungkan Kehormatannya Asyik Muhammad bin Abdul Wahab mewajibkan seluruh Kaum muslimin untuk itibah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab Qala wa amma mutaba'atul rasul fawajibun ala ummatihi. Adapun pun ah, Ittiba kepada rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi sesuatu yang wajib atas ummatnya. Mutaba'atuhu fil i'tiqadat wal akwal wal af'al. Ittiba kepada nabi. Kepada Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dalam hal keyakinan, dalam hal ucapan dan dalam hal perbuatan. Kemudian beliau menukil firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Kulinkuntum tuhibbun, kulinkuntum tuhibbun Allah, kul Allah fattaabiuni. Yuhibbikum Allah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam niscaya Allah akan mencintai kalian. Ikhwana fid din, kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kenapa? Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Kenapa Wahabi Salafi dituduh sebagai orang-orang yang merendahkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dituduh sebagai orang-orang yang tidak hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sebagai jawabannya adalah karena pengagungan yang dilakukan oleh Wahabi Salafi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda jauh dengan pengagungan yang dilakukan oleh Sairu ahli Bid'ah oleh seluruh Ahl Bid'ah dari kalangan Sufiyun, Kuburiyun, Rafidhi dan yang lainnya terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. ada perbedaan dalam hal cara menghormati dan mengagungkan Nabi alaihi salatu wassalam. dalam kitab siyanatul insan min waswas syekh Dahlan dikatakan di sana fa nahnu ma'asiru ahli hadis نعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بكل تعظيم جاء في الكتاب والسنه الثابته سواء كان ذلك تعظيما فعليا أو قوليا أو اعتقاديا الوارد في الكتاب العزيز والسنه المطهره من ذلك الباب في غايت الكثره kami kami seluruh ahli hadis salafiyun Pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengagumkan Rasulullah mengagungkan Rasulullah saw dengan segenap pengagungan yang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di dalam alkitab dan sunnah sama saja apakah pengagungan itu dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan atau dalam bentuk keyakinan. Pengagungan Salafi Wahabi terhadap Nabi Alaihi Wasallam tidak keluar dari tuntunan Kitab Allah dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk ucapan ataupun keyakinan, selalu sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Kitab Allah dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma ahlul bidah. Adapun ahlul bidah. فَمُعْضَمُ تَعْظِيمِهِمْ تَعْظِيمٌ مُهْدَثٌ Secara umum, pengagungan yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah pengagungan yang muhdas. Pengagungan yang tidak pernah dibimbingkan, diajarkan di dalam Al-Quran Al dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Pengagungan yang muhdas pengagungan yang dibuat-buat, pengagungan yang baru tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tashaddur rihal ila qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti contohnya dengan sengaja mempersiapkan diri untuk melakukan rihlah secara khusus Kekuburan Rasul Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa Tidak pernah ada dahulu Dari kalangan sahabat Rasul Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa Yang melakukan ziarah kubur Kekuburan Nabi alaihi wa Wasallam secara khusus Tidak Padahal mereka orang-orang yang Paling dekat dengan Rasul alaihi wa Wasallam. Tetapi ahlul bidah yang menuduh Wahabi Salafi Tidak menghormati Nabi alaihi salatu wasalam Mereka dengan sengaja Melakukan rihlah ya, Rihlah yang betul-betul disiapkan secara khusus Untuk berziarah ke kubur Nabi alaihi salatu wasalam Contoh yang lainnya Wal farhi bilailati wiladatihi pengagungan yang dilakukan oleh ahli bidah adalah menampakkan kegembiraan di malam kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu tidak pernah melakukan hal itu. Tidak pernah menyambut menghidupkan malamnya meramaikan siangnya untuk memperingati kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau seandainya perkara ini perkara yang baik tentu mereka akan lebih duluan melakukannya. Tetapi mereka tidak melakukan hal itu. Nabi alaihi salatu wasalam tidak senang kedudukannya diangkat setinggi langit. Bahkan menyamai kedudukan Allah azza wajalla. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam Jangan kalian bersikap ghulu bersikap ekstrim terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani bersikap ekstrim kepada Ibnu Maryam kepada Isa Innama ana abdullah wa rasul Aku ini hanyalah hamba Allah dan rasulnya Faqulu Abdullah wa rasul maka katakan oleh kalian bahwa aku ini adalah hamba Allah dan rasulnya Ahlul Bidah dari kalangan sufi orang-orang Syiah mereka takut mereka sangat khawatir kalau apa yang selama ini mereka lakukan itu nampak kesesatannya di hadapan umat, karena itu mereka melemparkan tuduhan-tuduhan yang keji, kebohongan-kebohongan, diarahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kepada Wahabi, kepada Salafi, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak hormat kepada Nabi SAW. Ini sebuah kedustaan yang nyata yang mereka lakukan. Ikhwan Fidin Rahimani Warahimakumullah Orang-orang Syiah Dan orang-orang Sufi Maturidi, Ash'ari Mereka mengatakan Bahawa Syekh Muhammad Bin Abdul Wahhab Rahimahullahu Ta'ala Memiliki keinginan untuk Menghancurkan kuburan Nabi Alaihi Salatu Wasalam Mereka mengatakan saha anhu yaqul lau akdiru ala hujratil rasul hadamtuha Muhammad bin Abdul Wahab dulu kata mereka pernah mengatakan bahwa kalau seandainya aku punya kemampuan untuk bisa menggapai tempat di mana Rasul saw dikuburkan disaya aku akan menghancurkannya. Mereka orang-orang sufi, orang-orang syiah juga mengatakan Bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi'at-Tamimi Najdi -tamimi rahimahullahu ta'ala Mengharamkan salawat kepada Nabi Membid'ahkan salawat kepada Nabi Wahabi, Salafi Menyatakan bahawa salawat kepada Nabi adalah syirik Ziarah kubur adalah syirik Adalah bid'ah ini tuduhan-tuduhan mereka. Apakah benar seperti ini? Tentu kita butuh kepada jawabannya. Maka sebagai jawabannya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala mengatakan Subhanaka hada buhtanun alaim. Kata Syekh, Maha Suci Engkau ya Allah. Ini adalah sebuah kedustaan yang besar walakinahu qablu manbahat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhammad annahu yasub isa ibn mariam wa yasub as-salihin tashabahat qulubuh akan tetapi kata syekh muhammad bin abdul wahhab al najdi rahimahullahu taala ini bukanlah hal yang mengerankan kalau aku dituduh sebagai orang yang ingin menghancurkan kuburan Nabi alaihi salatu wassalam kalau aku dituduh sebagai orang yang membidahkan salawat kepada Nabi kalau aku dituduh sebagai orang yang mengatakan ziarah kepada kubur Nabi itu adalah syirik, maka ini hal yang ringan ini hal yang sepele karena dahulu ada orang yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela Isa bin Maryam alaihi sallat wasallam. Dulu ada orang-orang yang mencela bahawa Nabi alaihi sallat wasallam mencaci maki orang-orang saleh. Tasyabahatku lubuhum. Sungguh ada kemiripan. Hati-hati mereka itu. Orang-orang yang kini mencaci maki menuduh menuding memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dengan orang-orang yang dulu melemparkan tuduhan dan tudingan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala mengatakan "Wa ma dzakarahul musyrikuna alayya" anni anha 'ani as-salati 'alan nabi wa anni aqulu law anna li amran hadamtu qubbatan nabiyyi sallallahu 'alaihi wa sallam fa kullu hadha apa yang disebutkan oleh orang-orang musyrik itu karena di zaman syaikh rata-rata kuburiyun para penyembah kubur begitu kuat pengagungan mereka terhadap kuburan-kuburan maka syekh mengatakan apa yang disebutkan oleh orang-orang musyrik itu bahwa aku melarang selawat kepada nabi dan aku mengatakan kalau aku punya kemampuan untuk menghancurkan kuburan nabi ni saya aku akan menghancurkannya semua ini adalah kebohongan semua ini adalah kedustaan Iftira, Iftirahu علي الشياطين الذين يريدون أن يأكلوا أموال Ini adalah kebohongan, ini adalah kedustaan yang ditujukan kepada aku yang dilakukan oleh setan-setan Allah di an yakulu amwalan nasi yang mereka ingin memakan harta manusia dengan cara yang batil beliau asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala kembali mengatakan ya ajaban. Kaifa yadkhulu hadza fi 'aql 'aqilin? Hal yaqulu hadza muslimun au kafirun au 'arifun au majnun? Sungguh mengherankan kata syekh. Bagaimana mungkin tuduhan dan fitnah ini bisa masuk ke dalam akal orang-orang yang berakal? Apakah mungkin ada seorang Muslim yang mengatakan ingin menghancurkan kuburan Nabi? Ataukah yang mengatakan itu orang kafir? Ataukah orang gila? Tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, sedemikian rupa keji Orang-orang akal, orang-orang yang berakal tentu tidak akan menerima hal itu. sesuatu yang di luar kewajaran sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal apa mungkin ada seorang muslim yang ingin menghancurkan kuburan nabi atau ingin menjatuhkan kredibilitas nabi sementara agama dia adalah agama Islam nabi dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas tidak mungkin Qala wa kadzalika qawluhum annahu yaqulu ahdamu qubb ahdumu qubbatan nabiy sallallahu alaihi wasallam lahadam tuha Semua yang dikatakan oleh mereka bahwa aku ingin menghancurkan kuburan Nabi alaihi adalah buhtan adalah merupakan kedustaan Akhawana fidin rahimakumullah Syekh kemudian berkata, "والذي نعتقده أن مرتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى مرتب المخلوقين على Yang kami yakini adalah bahawa kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kedudukan yang paling tinggi diantara seluruh makhluk-makhluk secara mutlak wa annahu hayyun fi hayatan barzakhiah dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup fi dalam kuburnya hayatan barzakhiah dengan kehidupan yang sesuai di alam barzakh aبلغ min hayatish syuhada al mansus alaiha fit tanzil kehidupan Nabi alaihi salatu di alam barzakh itu lebih sempurna Dibandingkan dengan kehidupan para syuhada Yang mati di medan perang Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Ith huwa afdalu minhum bila raib Karena Nabi alaihi salatu wassalam Tentu jauh lebih afdol dibandingkan dengan mereka para syuhada Kita meyakini Bahawa para syuhada orang-orang yang syahid di medan perang Meskipun jasad-jasad mereka dikubur Tetapi sesungguhnya mereka masih hidup Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Salafi Wahabi meyakini bahawa Nabi alaihi salatu wasalam hidup di alam kuburnya dengan kehidupan barzakhiah. Wa annahu yasma' salamal muslim alaihi dan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasalam mendengar siapa saja yang mengucapkan selawat dan salam kepadanya. Wa tusunnu ziyaratuhu dan disunahkan untuk berziarah ke kuburnya. Ilah anhu la yushadu rihal ilah li ziarat masjid wal salat fihi hanya saja tidak boleh bagi seseorang untuk dengan sengaja mempersiapkan diri melakukan rihlah secara khusus ke kuburan Nabi Alaihi Ssalam. Rihlah yang dibolehkan dilakukan secara khusus dengan mempersiapkan segala sesuatunya itu hanya ketika masjid saja. Kalau kemudian sepanjang ziarah tersebut melewati kubur Nabi alaihi wasallam, maka tidak disalahkan untuk mengucapkan salam kepadanya. Ikwanuddin rahimakumullah. Kita ingin bertanya kepada orang-orang yang benci terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Aina burhan. Mana bukti? Mana dalil yang menunjukkan bahawa salafi wahabi mengharamkan salawat kepada Nabi? Mana bukti yang mengharamkan salafi wahabi ziarah kubur? Qul hatu burhanakum inkuntum sadiqin Datangkan bukti, datangkan dalil jika memang kalian termasuk orang-orang yang Jujur Ikhwan fidin rahimani wa rahimakumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan demikian Maka sesungguhnya bisa kita ketahui Siapa yang mendiskreditkan Dan merendahkan kredibilitas Nabi alaihi salatu wassalam Sesungguhnya Apakah salafi wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ataukah justru Sufiun Dan orang-orang syiah Orang-orang sufi. Mereka menampakkan sikap ekstrim kepada Nabi Alaihi SAW yang sebenarnya tidak disukai oleh Nabi. Maka sesungguhnya mereka lah yang tidak hormat kepada Nabi. Mereka lah yang tidak mengagungkan Nabi. Mereka lah yang tidak menjaga kehormatan Nabi Alaihi SAW. Orang-orang syiah. Rafidhi. Mereka mengatakan... Bahwa sesungguhnya kemaksuman yang ada dalam diri para anbiya itu tidak khusus untuk mereka saja. Tetapi bisa jadi imam-imam, imam-imam mereka, imam-imam syiah itu juga maksum. Ya. Kemudian orang-orang syiah juga mengatakan wahyu itu tidak secara khusus turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan tetapi wahyu juga bisa turun kepada imam-imam kami ini nyata jelas bahwa mereka merendahkan kedudukan Nabi alaihi salatu wasallam tetapi mereka telah membalikan hakikat yang sebenarnya Karena itu kaum muslimin. Hendaknya tidak tertipu. Dengan propaganda. Propaganda orang-orang sufi dan syiah. Yang ingin. Menjauhkan. Umat. Dari kebenaran. Yang ingin membuat pembatas. Antara umat dengan kebenaran. Ikhwan din rahimani wa jami'an Itu tuduhan yang pertama. Kemudian tuduhan lain yang diarahkan secara khusus kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dakwahnya kepada Wahabi Salafi adalah bahwa mereka orang-orang yang berkeyakinan mujassim. Apa itu mujassim? Mujassim adalah keyakinan bahawasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki fisik. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki fisik. Di berbagai tempat, sering kita dengar. Orang-orang sufi, maturidi, asyari. Mereka mengatakan bahawa salafi wahabi adalah mujassim. Mereka orang-orang yang hanya mengambil dohir ayat. Mereka tidak mahu mentakwilnya, Padahal barang siapa yang hanya mengambil dohir ayat saja, maka akan sesat. Ini kata-kata mereka. Ikhwan fidin rahimakumullah penting untuk kita ketahui. Kenapa? Musuh-musuh dakwah tauhid dan sunnah, dari kalangan orang-orang sufi maupun syiah, mereka menuduh salafi wahabi sebagai mujassim. Maka sebagai jawabannya adalah karena salafi wahabi mereka menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya. Dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sifat Allah min ghairi tahriifin wala ta'tiilin ta wala takyiifin wala tamthiilin tanpa merubah memalingkan maknanya tanpa menolaknya tanpa membuat visualisasi takyif menanyakan bentuk tanpa menyerupakannya dengan makhluk apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an itulah yang ditetapkan oleh salafi wahabi apa yang ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadisnya tentang sifat-sifat Allah s.w.t, maka itulah yang ditetapkan oleh salafi wahabi. Karena ini, kemudian salafi wahabi dituduh sebagai mujassim. Meyakini kalau Allah itu memiliki fisik. Salafi wahabi Meyakini bahawa Allah Istawa ala al l'arsh Salafi wahabi Meyakini bahawa Allah punya sifat wajah Punya sifat tangan Kata mereka Ini menunjukkan bahawa Salafi wahabi menetapkan Fisik bagi Allah subhanahu wa ta'ala Padahal Allah Azza wa Jalla dengan jelas mengatakan Leisa kamithlihi Shayun wahhu asmiul basir Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun Dia Allah maha mendengar, maha melihat. Ehwal Fidin rahimakumullah kita akan lihat apa pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala seputar Asmaullah wa sifatih nama-nama Allah dan sifat-sifatnya kata beliau wa minal iman al imanu bima wasofa bihi nafsahu fi kitabihi ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til termasuk bagian dari keimanan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah beriman kepada apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan sebagai sifat untuk dirinya dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa bin ghairi tahrifin wala ta'ril tanpa merubah maknanya dan tanpa melakukan penolakan terhadapnya kalau seandainya karena gara-gara ini Salafi, wahabi Dituduh mujassim Maka mereka harus berani mengatakan Kalau Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mujassim Kalau Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mujassim Karena Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa Kita menetapkan sifat bagi Allah Sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan Sebagai sifat untuk dirinya di dalam Al-Quran Dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga mengatakan Amantubillah Aku beriman kepada Allah Wa Dan kepada apa yang telah datang dari Allah Sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Amantubi Rasulillah Aku beriman kepada Rasulullah Wabimaja'an Rasulillah dan beriman kepada segala apa yang telah datang dari Rasulullah SAW. Waala muradi Rasulillah dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Artinya tanpa tahrif, tanpa tahsil, tanpa merubah makna, tanpa melakukan penolakan. Akan tetapi beriman biyoohiril ayat. Beriman kepada wohir ayat. Bilahiril Hadis beriman kepada bilahir Hadis yang memuat sifat-sifat Allah Azza Wajalla. Jadi tidak ada dosa bagi Salafi Wahabi untuk kemudian mereka dituduh sebagai mujassim kecuali karena gara-gara ini, karena Salafi Wahabi menetapkan sifat sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Para a'imah. Imam Ahmad. Imam Syafi'i. Imam Malik. Dan para imam-imam yang lainnya. Mereka menetapkan sifat. Sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan untuk dirinya dalam Al-Quran. La yata zawajul Al-Quran. Wal hadith. Tidak melampaui keterangan dari Al-Quran dan Al-Hadith. Al-Khanifuddin Rahimani wa Rahimankumullah Asyikh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu Ta'ala Beliau juga mengatakan Madhabuna Fi usulid din Madhabu ahli sunnah wal jamaah Wa tarikatuna Tariqatus salaf Allati hiya tariqul aslan wa alam wa ahkam Madhab kami Fi usulid din dalam pokok-pokok agama Adalah madhab ahlus sunnah wal jamaah Dan metode kami Adalah metode yang telah digunakan Dan telah dilalui oleh para salaf Sesuai dengan jalan mereka Karena jalan para salaf Lebih selamat Lebih ilmiah Yaitu anna nuqir ayat as-sifat wa ahadithaha kami menetapkan ayat-ayat yang memuat tentang sifat-sifat Allah azza wa jalla dan juga menetapkan hadis-hadis yang memuat tentang sifat-sifat Allah azza wa jalla wa nakillu ma'naha ma'a i'tiqadi haqa'iqiha ila Allah ta'ala kita menyerahkan maknanya kepada Allah dengan meyakini hakikatnya dengan meyakini hakikatnya nah kemudian beliau al-shaykh rahimahullah juga mengatakan madhab salaf rahmatullah alaihim isbatus al sifat wa ijra'uha ala zahiriha madhab salaf rahimahullah adalah itsbatus sifat menetapkan sifat wa ijra'uha ala zahiriha dan memberlakukannya sesuai zahirnya tidak ditakwil tidak ditahrif wa nafyu alkaifiyah anha dan menolak adanya visualisasi tentangnya menolak pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana bentuknya لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الصِّفَاتِ فَرْعُنْ عَنِ الْكَلَامِ فِي الذَّةِ Karena sesungguhnya pembicaraan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal adalah merupakan cabang dari pembicaraan tentang dzat. Artinya apabila ذat Allah Azza wa Jal tidak serupa, tidak sama dengan makhluk, maka demikian juga sifat-sifat Allah Azza wa Jal Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak Allah Azza wa Jal istiwa ala l'ars. Karena Allah sendiri yang telah memberitakannya. Di dalam Al-Quran. Di tujuh tempat dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jal mengatakan. Ar-Rahmanu ala l'ars Istawa. Ar-Rahman Allah istiwa. Di atas ars. Apa yang mencegah kita untuk menolak hal ini? Kalau kita meyakini bahawa Zat Allah tidak sama dengan makhluknya Maka kita pun harus Meyakini bahawa sifat-sifat Allah Termasuk istawa Itu tidak sama dengan Makhluknya Allah menetapkan bahawa Dirinya mempunyai sifat yad Sifat wajah Ini bukanlah sesuatu yang menyulitkan bagi kita Salafi wahabi Mengimaninya Karena hal itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Ada. Dalam hadis juga ada. Jika zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Maka sifat wajah, sifat tangan bagi Allah juga tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamithlihi syai'un wahua sami'ul basir. Dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dia maha mendengar, maha melihat. Kalau seandainya kata istawa ini diartikan berkuasa, maka jangan sampai menyalahkan kalau ada orang yang mengatakan Ar-Rahman istawa alal ardi. Allah beristiwa di atas bumi. Sementara Allah Azza wa Jawa tidak mengatakan dirinya istawa di atas bumi. Allah mengatakan Ar-Rahmanu alal arsi istawa hanya di atas arsy istawa karena itu istawa di sini maknanya bukanlah menguasai tapi ala wa irtafa meninggi kalam fi sifat far'un anil kalam fi ini satu kaidah yang penting yang harus kita paham pembicaraan tentang sifat itu merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat Kalau kita semua sudah sepakat zat Allah itu Tidak serupa dengan makhluknya Maka seluruh sifat-sifat Allah Juga tidak sama dengan makhluknya Dari mana kalian wahai sufi ma asyari mengatakan Bahwa salafi wahabi mujassim Menetapkan adanya fisik bagi Allah Azza wa Jal. Qul hatu burhanakum. Tunjukkan. Mana buktinya? Mana dalilnya? Ya. Para imam, para salaf, para ulama. Dari sejak dulu. Mereka menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Seperti yang telah kita ketahui Imam Malik rahimahullah mengatakan al-istiwa maklum. Istiwa itu sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui wal kayf 'anhu majhul adapun tentang bagaimana bentuknya gambarannya visualisasinya seperti apa itu majhul itu tidak diketahui karena memang tidak dijelaskan oleh Allah azza wa jalla Allah hanya menyatakan bahwa dirinya istawa 'alal arsh selesai maka wal iman bihi wajibun kata Imam Malik beriman dengannya adalah wajib وَالسُوَالُ عَنْهُ بِدَعَةٌ Mempertanyakan tentang bagaimana istawanya Allah adalah bidah. Subhanallah betapa lancang mereka menghina Allah Azza wa Jal. Mereka mengatakan kalau seandainya Allah Azza wa Jal istiwa di atas ars, berarti sekarang ini Allah sedang duduk di sana menggoyangkan kedua kakinya. Ini kelancangan mereka. Mereka lupa. Dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Bahkan mereka mengkafirkan, lebih berani lagi mengkafirkan orang-orang yang mengatakan atau meyakini Allah istawa di atas arsy. Kalau seandainya mereka mengkafirkan hal itu, maka sekian para ulama mereka kafirkan. Imam Malik mereka kafirkan. Para imbah yang lainnya mereka kafirkan. Yang meyakini bahwa Allah istawa di atas ars. Termasuk Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian as-syeikh rahimahullah ta'ala mengatakan wa isbatul zat, isbatul wujud, la isbatul kaifiyah. Menetapkan zat Allah subhanahu wa ta'ala itu artinya menetapkan wujud Allah. Allah ada. La isbat kaifiyah. Bukan menetapkan visualisasi bagi Allah. Gambaran bagi Allah. Fisik bagi Allah. Bukan. Ini yang tidak difahami. Ini yang tidak difahami. Haula, Maturidiyun Ash'ariyun Sufiyun Sekali lagi Isbatul Zat Menetapkan Zat Allah Azza wa Jal adalah Isbatul Wujud Menetapkan wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala La isbatul Kaifiyah Bukan menetapkan Bagaimana bentuk Allah Azza wa Jal Bukan menyatakan bahwa Allah punya fisik. Wa'ala hadha madha as-salaf kulluhum. Atas dasar idillah. Semua salaf. Meyakini. Akhwanabuddin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kitab Al-Nafkha As-Syeikh Nasruddin Al-Hijazi Beliau mengatakan Al-Wahhabiyah Lam yuthbitu thalika Wa innama Athbatahu Allah Ta'ala Linafsihi Wahabi Mereka Tidaklah menetapkan Jisem Atau fisik bagi Allah Azza Wajalla. Akan tetapi mereka menetapkan Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Untuk dirinya Tidak menolaknya Tidak merubah maknanya. Gwayat al-amri anna al-wahabiyah kagwayrihim minas-salaf. Pada dasarnya. Wahabi. Sama seperti para salaf. Yu'minuna bithalika. Mereka beriman kepada seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jal. ilmuhu ilmahu ilallah ta'ala. Dan menyerahkan ilmunya kepada Allah ta'ala min gwayi tashbihin. Tanpa membuat penyerupaan sifat Allah dengan makhluknya, walatamfiil dan tanpa memisalkan sifat Allah dengan makhluknya, walatagtil dan tanpa menolak sifat Allah satu pun. Qala walakadkanat al mu'tazila tu termi sunnah biannahu mujassima. Lihat dari mana asalnya tuduhan. Bahawa wahabi salafi itu mujassim. Ternyata, Awal mulanya muncul tuduhan ini dari kalangan orang-orang mu'tazilah. Kalau laqad kanatil mu'tazilah tutarmi ahlas sunnah bi'annahu mujassimah. Sungguh dulu orang-orang mu'tazilah. Demikian juga orang-orang rafidah syiah. Mereka menuduh ahlus sunnah. Dengan tuduhan mujassimah. Ahlu sunnah itu mujassim. Sekarang orang-orang sufi. Ash'ari. Maturidi. Yang mengatakan wahabi salafi mujassim. Tasyabahat kulubuhum. Ada kemiripan. Ada kesepakatan. Hati-hati mereka. Wadalika masturun fi kutubihim. Hal itu, kata Syekh, jelas ditetapkan dalam kitab-kitab mereka. Artinya Mu'tazilah awal kali yang melontarkan tuduhan bahawa ahlu sunnah Muhasim menetapkan fisik bagi Allah, yang sekarang ternyata diikuti oleh orang-orang yang benci kepada dakwah, tauhid dan sunnah orang-orang yang selalu mengatakan wahabi, waspada dari wahabi salafi, kami menolak kehadiran wahabi salafi kami menutup masjid untuk wahabi salafi hati-hati filin rahimahkumullah hati-hati kaum muslimin ini adalah bagian dari propaganda orang-orang kafir untuk menjauhkan umat dari ajaran Islam yang sesungguhnya dan penting untuk kita ketahui bahwa orang-orang syia, sufi adalah orang-orang yang paling mudah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan orang-orang kafir, LSM, LSM barat. Kau muslimin harus lebih cerdas. Kau muslimin harus memiliki modal ilmu, agama yang kuat. Sehingga tidak mudah tertipu. Tidak mudah dibodohi. Wani rahimani wa rahimakumullah Insyaallah untuk sesi berikutnya akan kita lanjutkan setelah zuhur nanti. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah